Шніцель, звичайно ж, був підгорілим, а чай – теплою, підсолодженою водичкою. Та я ковтнув їх за одним подихом. Голодне з'їсть і холодне, а ці так звані страви були теплими. Чемно подякував буфетниці, хоч дякувати не було за що. Але сьогодні мені хотілося дякувати. Зустрівши на площі працівника районної ради, з яким нещодавно познайомився, я перекинувся кількома словами, порадів разом з ним добрій погоді. При підході до суду сказав комплімент своїй співробітниці, хоч зовні та її характером вона скидалася на бабу Ягу. Сьогодні вранці мало початися слухання справи про спробу пограбування крамниці в одному із сіл району. Справа мені видавалася ясною. Грабіжник, на якого вказав посварений з ним сусід, визнав свою вину. Вів засідання сам Микола Мефодійович, тому я мав принаймні півдня вільного часу. І я, звісно, замельдувався примітка з'явитися». До нього терпляче з посмішкою вислухав розмірковування про сьогоднішню справу, отримав ще одну папку з проханням дати оцінку. Микола Мефодійович повідомив, що він уже отримав зауваження за те, що й досі тримає мене помічником. Я міг би перейти слідчим у прокуратуру але він хоче, щоб я лишився в суді. Одному із суддів Микиті Григоровичу до закінчення терміну суддівства за віком усього рік. Я подумав, що ліпше було б працювати слідчим, але нічого не сказав. У приймальні я пожартував із секретаркою, в коридорі почув уривок розмови людей, котрі чекали початку судового засідання, Спустився на свій перший поверх, сів за стіл, став гортати щойно отриману справу і вже за кілька хвилин зрозумів, що не можу ні про що думати, окрім Ніли. Невже вона не зателефонує? Подивився за вікно. Майданом простували одинокі перехожі. Сонце освітлювало дерева й будинки так яскраво, мов би, в містечку була не осінь, а весна. Тепер стара вишня здавалася свіжовимитою і радісною. Додай і щасливою, бо щасливий ти сам, сказав я собі. Щасливий, що покохався з якоюсь повією, котру інші безжалісно били. Я пригадав раптом свій вранішній сон. За цих три місяці Валерія дзвонила двічі. Я написав їй листа. Писати не було чого, а написати правду не насмільвався. Останні тижні я став сумніватися, чи справді розлюбив Валерію. «Мою Валерію», – кепкував, але не міг себе примусити думати інакше. Все вирішилося само собою. Я зрадив Валерію, зробив це легко, але ж з іншого боку жодних обітниць їй не давав. Мої думки перервав телефонний дзвінок. Я зняв трубку і почув чиїсь сміх. «Пане суддя?» – почулося крізь той тріскучий сміх. «Помічник голови суду», – уточнив я. «Кого вам треба?» «Не впізнаєте?» Він засміявся ще голосніше, і я впізнав. То був голос жебрака, який зустрів мене у ніч приїзду до Старої Вишні. «Впізнаю», – сказав я. «Що вам?» «Пан суддя не хоче дізнатися, що сталося цієї ночі?» – спитав він, і, мов би, вдавився сміхом. «А що ста? Та він уже поклав трубку. Я стискав слухавку і відчував, як щось у мені геть опускається. Серце почало бухати на весь кабінет, а шлунок, печінка все наче сповзало донизу. Тремтячою рукою опустив трубку на важіль і... І тут же квапливо набрав номер чергового місцевої міліції – Назвався і попросив поінформувати, мовляв, для голови суду, що трапилося в місті цієї ночі. «Цієї ночі? Вам у місті чи районі в цілому? У місті, у місті у Старій Вишні. Одне пограбування і одне вбивство чи самогубство?» «Само?» – я затнувся. «Ви сказали, самогубство?» Ще точно не встановлено. Існує попередня версія. Як це сталося? Дівчину задушили подушкою, а, можливо, задушилася сама. Дівчину? Я весь похолов. І як її звали? Трачук Неоніла Петрівна. Ніла? Ви її знали? У свою чергу здивувався черговий. Трохи знав. Знічено спромігся відповісти я йому. Відчув, що ось-ось або грубо вилаюсь, або розплачуся. Тому поспішно подякував і поклав трубку. Може, це збіг, подумав і зрозумів, що обманюватися не варто. Не варто, не треба. І що там ще?